Тільки собака вискочила з-під хати і кинулася загарчавши просто на яруша. Він убив її за одним махом, розбивши її голову шворним. За одну хвилину він своєю дужо рукою, заложивши за прибої шворінь, одірвав їх і кінниця відчинилась. Лукаш з патроком обігли всередину і недовго барилась, вивівши троє коней, скочили на їх, і були уже всі за ворітьми. «Ану, припусти!» — сказав отаман. Але в цю мить сталося несподівано. Четверо людей в'їздило верхи з поля в вулицю. Це ночліжани, побачивши злуки пожежу, кинулися у село. «Лови! Злодії! Коноводи!» Ярош бив коня без жалю шворним, а Лукаш та Патроков шмагали своїми нагаями. Коні бігли з усієї сили але видко було, що уночі ліжан коні кращі, чи не такі потомлені. Вони насідали на шию коноводам, ось-ось наздоганяли їх. Ярош озирнувся і побачив, що дарем на річ утікати. Треба було іншим робом рятуватись. — Пускай, коні! — Саме у яр! — крикнув до товаришів. Саме добігли до яру, стрибнули на очі душі додолу. Коні порснули в поле, а за ними йдуть ліжани. Троє коноводі попадали на землю трохи не під копита коням. Та, на їх щастя, тільки Лукаша зачепив кінь заднім копитом. Попадали саме над краєм і, встаючи, не можучи вдержатись, покотилися вниз у яр. Та їм цього й треба було. Спинились аж на дні і зараз же посхоплювались на ноги. Не чули, що й забились, хоч гупнувся кожен здорово. Але були цілі, нічого не поламали собі. Яром далі звелів Ярош. Побігли яром і думали біжачи, що куди вже той яр виходить, то туди вони й вийдуть. Пробігли чимало, почули, що в них під ногами вже не земля, а каміння. Яр нищав, глибшав, і враз вони опинились в якійсь кам'яній ямі. А перед ними стрімкою високо, як кручі, стояли кам'яні стіни глибокого Яру, і ніде не було виходу. Задихані втікачі спинились. Вони приймалися в пастку, не знаючи цього проклятого зрадного Яру. — Назад! Може, успієм вискочить? — крикнув Яруш. І всі троє повернули назад, і побігли скільки сили. Не передігли половини Яру... Аж перед ними зачерніло кількі верхівнів і людських постатів пішо. Це двоє ночлі жан, побачивши, що коноводи вскочили в яр, покинули гнати за кіньми, лишаючи їх двом своїм товаришам, і вернулись до яру. До їх тим часом надбігло кількі чоловік села, почувши їх гукання, бо весь час вони не покидали лементувати, скликаючи людей. Не сподіваючись того... Коноводи так і наскочили на їх у темряві. «Бий! Бий! Вони!» — загукано враз, і кілька кайків гупнуло по плечах і по руках коноводам. Вони відскочили назад, повернулись, і, як захохнені у суточках звірі, не знаючи вже з очою, що робити, побігли від ворогів знову туди, в кам'яний куток Яро. Тепер селяни були певні, що вони від їх не втечовують. Цьому яру пан бив колись камінь на свою кам'яницю та й вибило ту глибоку яму з кручуватими сінами. Звідти уже не вискочиш. Голосуючи, побігли всі слідком за А ті вскочили знову ту яму і постали нерухому, щоб хоч передихнути. От коли так пропали, промовив Лукаш. Ну, ти. «Патяка!» — визвірився на його Ярош. Хмари розійшлись, і з-за них визернув місяць, осіваючи все на округи. Втікачі були серед набитого дивного і великого каміння. Деяке було поскладене сажнями, деяке згорнене просто купами. В одному місці, мало не біля самої стіни, каміння було наложене стовпом сажнів на півтора. Патрокол глянув на його. Беріть каміння, накидайте, щоб можна було злізти на це, скомандував він.